Eu acho que é assim, é mexer muito numa estrutura, né? o mestrado acadêmico é muito pouco tempo, então, mas mesmo assim tem tem tem defesas, existem isso, mas eu acho que existe essa, essa grande diferenciação, eu acho que eu, eu eu basicamente eu trocaria as disciplinas, a obrigatoriedade da disciplina, mas faria com disciplina eletiva. E eu verificaria o modelo de qualificação. Eu não sei se é um, o cara precisa ter qualificado, o jeito que qual quer qualificar um projeto. Vai lá e dá um apto. Dois meses, igual doutorado. É isso, por favor. Dois meses, três meses na defesa. Vamos ver se você está apto ou não a se defender. Isso é qualificar. Agora, qualificar um projeto. Será que eu sou qualificado para qualificar o projeto dele? Uhum. A gente é uma banda Supostamente a gente seria qualificado, mas... É um projeto, né? Se vai dar certo, se não vai, eu não sei. Uhum. É um projeto. é esse modelo de qualificação eu um pouquinho complexo. Mas são as regras, né? Uhum. As, a gente está conseguindo mudar o mundo, mas a renovação está conseguindo mudar. Certo. E qual que é a importância da participação em congresso científicos na formação de pesquisador? Um Eu posso contar por uma história própria, né? Eu consegui meu estágio no exterior a partir de do congresso antigo. Eu tinha vontade de trabalhar com o professor Christopher Brett e ele passou no meu painel, foi uma discussão que ele bateu o no meu trabalho, gostou, ficou discutindo. Nessa discussão, que durou uma meia hora, que ele ficou discutindo o trabalho inteiro, eu conhecia ele, perguntei como que era e foi a oportunidade de fazer contato. Pra mim, congresso científico, eu recentemente, eu tava no congresso científico na Holanda, faz um mês, eu não vi inovação da linha nem de pesquisa, tudo que é feito lá é feito aqui. Uhum. Eu não vi muita coisa diferente, materiais, qualquer coisa diferente da pesquisa. Mas às vezes tem alguns fóruns de discussão que faz você enxergar e eu comecei a frequentar muito cedo, desde o meu primeiro ano já em congresso, muito bom. Uhum. Eu acho que o Congresso Científico deve ter, as pessoas devem, os alunos... Só que tem que ser mais acessível, tá caro pra alunos, né? Tá muito caro. Eles estão abusando absurdamente. Os regionais tão caros, imagina os internacionais. Os nacionais mais caros, imagina os internacionais. Né? Tá muito caro. É uma, uma política de preço de Congresso tá... Hoje eu tô vendo que tão, muitos congressos estão fazendo congresso pra ganhar dinheiro, não para fazer divulgação científica um absurdo para aluno de graduação, mas eu acho que o aluno tem que ir. só que o aluno tem que se importar no congresso para ir num congresso científico, não para ir passear. qualquer que, que eu estou fazendo aqui? Passeia não era que é vaga, vou das 5 horas, passear, passear, fazer mais congresso é importante, para contato, para amadurecimento. Para aluno de graduação, ele tentar entender o meio ambiente que ele está, mas para o O amadurecimento da pesquisa está ali também O que, que o grupo de o de excelência Da Alemanha está fazendo que eu poderia fazer se, tec, se a técnica que ele tem lá, eu tenho aqui A gente poderia usar mesmo uhum. Eu acho que é essa, essa Mas esse congresso tipo tem que ter E é importante O problema é que a gente não vai ter mais poder Para frequentá-los Um por ano, eu não sei lá Imagina o um aluno de graduação e pós-graduação Um corte de verbo Como é que faz para Qual importância de publicar artigos? Então. Hoje. Hoje é a moeda. Mas ninguém vai fazer pesquisa, vai trabalhar, fazer um mestrado, um doutorado. Tem que fazer porque ama a profissão, porque tem prazer em fazer, mas também tem que ganhar. E hoje não se ganha se não tiver uma Então são dois pontos, uma, estou pensando na no aluno de pós-graduação, a importância de se publicar é para ele fomentar a profissão dele, se o cara se a pessoa está fazendo pós-graduação para ser um professor ou para ter um cargo grande numa indústria, que é as duas vertentes que é que se trabalha, a pesquisa dele vai ter que gerar fruto, esse fruto só se gera de duas formas, o do trabalho sério dele ele sai patente ou sai artigo ou estar na pesquisa pública, onde tenta ganhar dinheiro. Tá bem dinheiro, você vira um produto. Mas hoje é a norma, né? Uhum. Às vezes eu, eu, eu acho que tem muita massificação. Antes é publicar 30, 40. Você tem que ter 30 artigos, tem que publicar 20 artigos por ano. Prefiro publicar dois artigos numa revista de alto impacto do que 10 artigos que somam as duas Outback. A visibilidade hoje, eu, eu hoje eu penso assim, mas para um ano de pós-graduação ainda, que a gente observa, número ainda. Precisa de número. Uhum. Hoje a gente conheço uma pessoa na FAPESP, a coordenadora geral agora lá da FAPESP, conhecida nossa, um pós-doc, para conseguir uma bolsa de pós-doc, 15 artigos é o corte é o corte. Né, na área, de, de algumas determinadas áreas, né, é o corte. Na química orgânica é menor, que se publica menos, mas publica em revistas de outro impacto, mas físico-química, química analítica, 15 artigos é o corte. Então, como é que o cara faz um doutorado no um programa? Então? Mas a, eu acho que é um amadurecimento científico. A minha história é assim, quando eu entrei no doutorado, eu tinha... 5 artigos por mês, artigos publicados. Uhum. Meu primeiro ano de doutorado, fazer aqui eu fiz pela Federal Mascal na Inaúso, que eu tinha conseguido publicar um artigo, aí eu vou para Portugal. A filosofia de trabalho lá era tão diferente, que nos 3 anos eu publiquei 14. Eu aprendi a pegar uma filosofia de, de, de trabalho lá eu comecei a enxergar, eu não vou ter outra opção. Se é isso que eu quero, eu vou ter. então Só que às vezes não é tão são todos que pensa assim, a gente não tem que cobrar aluno para pensar assim. Uhum. Eu acho por isso que eu falo, o livre arbítrio do aluno pensar eu, eu acho que eu quero essa minha profissão, então quais são as minhas opções, eu preciso estudar isso, minha pesquisa tem que ter amor por ela, ela vai ser isso, e a minha decisão vai ser essa. Uhum. Então hoje é, hoje é a moeda de troca é arte. Uhum. Saberas com qualidade. Uhum. Quais foram, falando do passado, quais foram as suas influências para escolher a vida acadêmica, a carreira assim. A minha influência começou com, com, com o co orientador né? Começa com minha primeira co orientadora Aí você começa a ver, você começa a... Ver, eu acho que realmente é isso que eu quero. E eu também, na graduação, eu, eu fui para uma indústria fazer estágio cheguei à conclusão que não era isso que eu queria. Uhum. Pelo amor de Deus. <risos> não é isso que eu quero na vida. Era muita coisa. Uhum. Trabalhei numa empresa, na indústria de sucrocoleira em Araraquara, em Araraquara, e Américo-Brasilense. E era... Não é aquilo. Tudo não é vivo. Pra mim, eu não nasci por aquilo. Daí eu voltei pra fazer pesquisa, administração científica, aí você começa a ver comecei a conhecer muito, queria conhecer a, de trabalhar com corrosão no mestrado, para aprender uma outra área, voltei para a área de eletroanálise. Mas a influência, você começa a ter contato com os professores. O meu primeiro orientador foi o professor Fatibello, que com que hoje eu divido laboratório. Depois a gente ficou amigo quando meu amigo português, minha família estava lá com ele, tipo amigo pessoal mesmo. Aí você começa a ver, né, que realmente é, é nesse caminho que eu quero seguir. Então as principais influências foram Eu acho que a principal influência para minha iniciação científica. Uhum. É ali que eu comecei a observar o que eu queria me Então, fazer uma boa iniciação. Uhum. E quais critérios você utilizou para escolher seus orientadores? De mestrado? De, de mestrado, foi a área. Eu queria trocar de área. Eu estava saturado para trabalhar com a, com a eletronácia. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano. Cinco anos para me graduar. E eu falei, não, cansei, vou trabalhar com corrosão Nem era com corrosão Eu queria trabalhar com materiais, mas ah, A aplicação foi corrosão Fui para USP, passei na prova lá e, e a minha escolha não foi por orientador, foi pela área uhum. O professor Arthur tinha disponível gostei do projeto dele Mas eu me decepcionei, foi muito complicado Eu mestrado com ele Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar numa multinacional Na Buxic Na Metron Autolab, mas era uma empresa da Buxim, da vendedora da Buxim, nem era vendedora, era pesquisa de desenvolvimento. E eu estava numa mesa a professora Lúcia Mascari e o professor Sérgio Espínola da USP falou assim, meu, você não vai largar tudo, vai ganhar dois mil reais por uma empresa e você tem currículo, presta, presta, já está bem desanimado. Presta e faz um doutorado. Eu tenho esse projeto. E aí, eu fui, na hora que eu fui ler o projeto, eu falei, pô, é uma coisa que eu gosto. Eu sugeri modificações e aí foi por isso. Então, eu escolhi os orientadores pela linha de pesquisa. Uhum. Eu queria trabalhar nessa determinada linha. Agora, o professor Arthur entrou por causa da linha, e aqui é o professor Alúcio Sérgio, que eu trabalhei doutorado, foi assim. E a mesma foi a minha escolha por doutorado, uhum. foi na linha de pesquisa. queria trabalhar um pouco no material de Fazer um estudo mais aprofundado de materiais, tinha um bom relacionamento com o Ernesto, né? e aí fui trabalhar com o Ernesto pós-doutorado para entender um pouco de materiais, do material que eu trabalhava. Uhum. Mas sempre foi a, a base ou a internet, linha de pesquisa do cara. Ah, e esses seus orientadores né, que você falou, eles são modelos para você de como você orienta hoje? são Tanto bons quanto ruins uhum. Dois desses Um desse eu pego um modelo Não vou citar nomes Eu pego um modelo extremamente ruim como não fazer uhum. E os outros dois Que foi o conjunto Tem um Um deles tem uma parte bem complicada Depois que a gente começa a enxergar Mas o cara que fomentou o laboratório Infraestrutura perfeita Dinheiro pro laboratório Sempre tinha projeto vigente E tinha me dado a liberdade para criar E o outro, era um, um trabalho em conjunto, era a parte que faltava para complementar. A parte da discussão científica também e a parte da cobrança, uhum. que eu acho importantíssimo ter, colocar na linha, entender, falar, ó, oh, meu caminho é esse, vamos lá e incentivar. E hoje eu uso muito isso, muitas dessas propostas. E o, o sistema de Portugal também tem considerar, que aí já veio o professor Brette em inglês e é outra linha. Uhum. Eu não sigo a linha dele Mas eu sigo alguma parte Filosófica que ele usa Principalmente A gente chamava de quimometria de pobre Esse planejamento, Não precisava de software Para fazer planejamento fatorial Era saber observar um resultado e falei, eu preciso fazer ou não fazer E selecionar cada quatro Conjuntos de resultados reprodutíveis só que já dava A gente conseguiu pensar cientificamente E hoje eu tento usar isso Então a gente consegue Hoje, hoje eu estou conseguindo com meus alunos Fazer resultados reprodutivos, inovadores Quatro, três meses Consegui mandar um artigo Três meses um cara, um, E uma coisa que eu estou abolindo é teste Uma coisa que eu aprendi muito Tem muitos dos novidas, faz um teste Muitos orientadores faz um teste, teste Eu falei, a gente não precisa fazer teste Vamos para a literatura Vamos para a teoria Eu não vou fazer teste, eu vou dar o tiro certo Uhum. Errou, eu vou entender porque errou Mas ficar fazendo teste É perda de tempo uhum. É isso aí. Mas eu aprendi muito com eles Tanto parte boa quanto parte ruim todos. Hoje eu levo Principalmente parte ruim, você aprende a lidar O um aluno é um ser humano também para que eu vou arrancar o couro do cara? Uhum. Ninguém nunca arrancou o meu uhum. A gente fala que um tentou tá? E eu quero que o aluno Tenha a decisão dele uhum. Pra mim é formar pensador Não formar máquina Tem que um pensador. Né? Legal. E quanto de liberdade é possível dar para os alunos na escolha dos temas, de mestrado doutorado? Total, dentro da linha de pesquisa. Uhum. Eu, ficava, eu fico muito feliz quando veio um aluno me procurar e normalmente eu sempre tenho uns projetos dentro da minha linha e a gente tem que adequar. E, mas muito Quando o cara fala assim ó, Eu vi a tua linha, gostei desse sistema Eu queria trabalhar com isso Que nem é meu Nem, é da, nem eu estou trabalhando no momento Mas eu dou total verdade Cara, eu tenho um material novo gostaria de fazer esse experimento Fazer um sensor para isso Um, um sistema peletrox daquilo Quando o aluno propõe meu, Esse aluno que vem com essa proposta É, é o primeiro que eu pego Nem olhe para o dele que o cara tem a iniciativa uhum. Eu dou total liberdade verdade cara escolheu Claro que o cara chega aqui despreparado Eu tenho dois ou três que eu que eu sigo Mas no meio do caminho Se ele quiser trocar o projeto Eu não chegar sair de A e chegar em B Se eu puder passar em C e em B, O cara tem total liberdade uhum. Eu tive essa liberdade, então eu dou essa liberdade uhum. O cara vai tocar o projeto Vai ter começo, meio e fim Vai tocar um projeto eu, eu eu gostaria que meus alunos escrevessem Eu não tenho um aluno defendido ainda A tese Mas o jeito foi a minha tese, minha tese era tinha um tópico, era um tema, eu peguei esse tema e transformei, eu peguei os artigos que eu publicava, simplesmente, coloquei numa sequência, que foi minha sequência de pensamento, por mais que os artigos, muitos, tinha só uma coisa em comum, que era usando um tubo de carbono, aplicado para diversas coisas, eu fui criando em volta disso, então o cara vai ter liberdade para criar. Uhum. Consegui escrever uma tese com 350 páginas. Um sistema bem tranquilo Sem ter aquela pressão de ter Um único material, um conjunto único de resultado Porque só explica isso explica Uma, uma tese é. ampla pode ter. Eu acho que aí é a formação A criação dele uhum. O cara vai pensando E você costuma conversar Sobre a ciência dos seus alunos? Dentro do Do horário Que a gente está conversando aqui Na maioria das vezes Dentro sendo ciência aqui dentro desse ambiente sim. principalmente em tendência uhum. e há muitas vezes explicar tentar passar uma, uma, um pensamento científico para ele Ó, o caminho é esse porque tal cara começou a fazer isso em tal lugar essa teoria foi para cá, o experimento dele levou para esse caminho os experimentos desviam para cá para cá e para cá uhum. E principalmente tendência o que, que é novo? Hoje, responder aquela outra pergunta lá do artigo. A, além de faz ter que ter publicação no artigo, a gente tem que ter novo. Se o cara tem base, ele vai achar um novo. Ah, melhor, a gente tem um tá aí bem. Como você define a sua relação com seus alunos? Com seus orientados? Eu tô com dois, só. Tô com um de iniciação científica e um de doutorado, no momento. E tá vindo um pós-doc. O de iniciação científica... É bem, o, o, bem no começo ainda. Então, a gente se viu um mês, um mês e pouco. Eu tô acompanhando ele direto no laboratório. Uhum. Mas o Diego, que é de doutorado, que já foi meu aluno de ser, quando eu orientava ele, é, eu tenho muito respeito por ele. A gente tem amizade fora daqui. As uhum. famílias são amigas. Eu amiga da esposa dele. A esposa amiga da esposa dele. Mas aqui dentro tem tem uns, ele também me respeita muito, né? mas dentro aqui a gente nunca mistura, uhum, de, é, amizade fora com amizade dentro. E o Diego, o interesse dele sempre quer saber qual que é o próximo passo. Uhum. Ainda tô aí. É uma as coisas que a gente discute isso. Eu não vou te dizer mais qual que é o próximo passo. Você vai me dizer qual que é o próximo passo. Mas a relação orientador-orientador sempre no respeito. Possível. Não tem que ter, nunca vou cobrar, não vou brigar. É a decisão dele, se um dia ele falar, oh, não estou feliz, eu quero sair. É a decisão da vida dele. Eu tô aqui simplesmente para orientar o um caminho. Mas eu não vou forçar o cara a fazer nada. A partir do momento que ele assinou um documento, uhum. ele que cumpra. Se ele não cumprir, uhum. é a vida dele que vai seguir na linha. Fala. Me dando um pouquinho de assunto. Existe relação entre produção científica e reconhecimento? existe é uma relação direta inversa de, quantidade, de qualidade, de qualidade. É uma relação de qualidade. Tem que ter. Eu cito a Química Nova. Tenho respeito pela revista, tenho respeito pelos editores. Você manda, eu mandei um artigo recentemente para Química Nova, vieram quatro assessores detonando o artigo. É uma revista de impacto 081 E aí tem Você fica aquela dúvida Por que falaram tão mal Esse artigo achei, na minha concepção Não estava tão mal Porque é problema dos assessores Comigo, problema do editor comigo Que me conhece aqui ele sabe que Principalmente em São Paulo O ciúme entre pesquisadores é mal. Dentro da academia, sabe dentro do departamento tem Imagina entre de outros grupos Eu peguei esse artigo, mandei para uma revista internacional de impacto Qualis A1, um, e foi aprovado, entendeu? Eu acho que aí o reconhecimento, eu acho que hoje esse artigo meu tá com 60 citações, eu acho que ele não teria 60 citações aqui no canal, ela não ia abranger, então o reconhecimento está na qualidade do artigo, mas está na qualidade da publicação também. Uhum. Infelizmente, as revistas de alta, eu tenho revistas, publicação de revistas que não são de alto impacto são muito bem citadas. Também tem esse depende qual público vai atingir, mas acho que a relação é totalmente direta. Uhum. A qualidade tá, é, direto, é direto E você vê, verifica pelo número de citações, ou verifica por patentes, ou trabalho que está citado, ou que o reconhecimento vem daí. Uhum. Uhum. Um cara que publica na Nature hoje ele é convidado para 200 no Palácio daqui no Brasil. Ele tem um amigo da física da USP que publicou um Nature, não Nature Communication, nem diferente, mas, mas não aquela científico que importa, sabe? Para passar lá você passa pelo um crivo de 10 réis. Você passa pelo um crivo de um de uma análise comercial se o seu artigo vai ser vendável. Então, quer dizer, quando o negócio é publicado na EMED, que é 34, acho que 38, sei lá quanto que é, uma SAS, o reconhece, a comunidade aqui reconhece. Né? Ah, o cara brincando ali. Trabalha com essa porcaria. Mas ainda o peso da revista faz reconhecimento, faz, faz, muito. faz muito. E existe pesquisa por índice, feito hoje no Brasil. Ruim não. Pesquisa, pesquisa. Estou pedindo exemplo mas o que seria uma pesquisa ruim para você? Então, qual que é o objetivo que o cara quer chegar? O mérito da do pensamento da pesquisa, independente de qual, se eu trouxer para minha área, eu acho que a pesquisa ruim hoje é a pesquisa que está repetindo o que foi feito. Existem muitos grupos, a sabe que continua fazendo trocando sólido por potássio, uhum. bem que tem diferença entre eles, mas uhum. o cara troca carbono carbon black por Vulcan XT76, no inova, mas é a palavra ruim é forte, eu não sei se existe uma pesquisa ruim, eu acho que a pesquisa tem um pouco mais de qualidade, um pouco menos de qualidade, dependendo do bicho que ele quer, mas a ruinha, a ruim, ruim. porque o cara vai querer desenvolver alguma coisa que é ruim? Eu acho que ela tem uma qualidade diferenciada, e isso está relacionado com a inovação da pesquisa que ele quer chegar, mas a, a pesquisa ruim eu acho que não existe, uhum. ela tem valores de qualidade diferentes. Uhum. A gente parte do pressuposto que todo pesquisador Tipo uma coisa séria <risos> Pesquisa ruim, então para mim é a pesquisa que não é feita de forma séria Tem e existe, a gente sabe que tem uhum. A gente vai cada coisa Fóssil etanolamida A famosa Isso é uma Isso é uma pesquisa ruim. A gente chegou a conclusão Pode ser, pode falar <risos> E as disputas Entre grupos de pesquisa Por no departamento? Elas são hospitadas? Não. Em lugar nenhum. Nem fora. A gente sabe que tem pesquisa ainda ela extrapola instituições. Né? Conheço casos de disputa entre grupos de pesquisa que extrapolaram para órgãos de fomento. E como a gente é, é feita a avaliação por pares O cara negar o teu projeto lá, tem cara negar o teu artigo, coxa ele, a gente sabe que Mas para o departamento, a gente tá vendo disputa aqui dentro, tem uma disputa ocorrendo entre vários grupos por causa do espaço. Isso não tá está saudável para o departamento. Se fosse uma concorrência falou, eu vou disputar com o laboratório da minha vizinha aqui, se eu publico mais, eu trabalho mais, sem desrespeitar ali, uma disputa sadia entre um grupo de uma mesma área eu também, eu acho que hoje o departamento de que saio, eu poderia pegar a minha pesquisa juntar com a pesquisa dela e fazer uma coisa só mas existe e a gente sabe que cada um muitos grupos diferentes em áreas diferentes, autônomo ou laboratório puxa a sardinha pro teu lado aqui dentro uhum. e hoje a briga aqui dentro é espaço espaço físico E a gente tá vendo cada briga, a gente viu a união de alguns grupos que não se davam para um bem comum, esse CEPID que chegou agora aí é excepcional, envolveu áreas da eletroquímica, da, da, da orgânica, da analítica, fantástico, então isso foi um passo grande, uhum. mas tem gente que torce na luz, eu nem faço parte desse, pro, desse programa aí do CEPID, mas eu sei, conheço gente que torce na luz. Uhum. Porque aí quer continuar ganhando seu salarinho ali, pra mim tá bom. Mas torna-se. Então, eu acho que isso muito prejudicado. Dentro da teórica, a gente sabe. que ó. Um, 2 três. Um laboratório, dois laboratórios, três. Não, não Só que acontece, produção. Se juntar esses três, a produção sumida. E que é uma comunidade científica? A científica, teoricamente, seriam pessoas unidas por um mesmo ideal, pensando ciência. Acontece que hoje, cada um pensa assim ciência do seu jeito, cada um tem tende, tende a isso extrapola para levar a ciência do teu lado. Não tem como um. A comunidade científica, você não tem que pensar lá não. Grécia Antiga, era uma união de pensamento para um único propósito uhum. mas hoje a gente sabe que os propósitos são diferentes mesmo assim tem subcomunidades científicas que se unem sabe eu estou olhando só para dentro do departamento e tentando né? aqui a gente vive numa comunidade científica de um departamento que tem diversas subcomunidades científicas que pensam em diversas formas distintas indo um pouco ali que tem uma outra comunidade científica que se briga também, que se diver. Ah, aqui a biologia tem uma outra, a física uhum. tem uma outra. E quem olha olha pra gente lá de Rio Claro e fala tem uma comunidade científica, né? A gente tem que entender pensando que a universidade Está indo pro um bem comum. Uhum. A gente sabe que os pensamentos aqui são muito diversos. Então, mas chega. Você acha que é possível fazer ciência sem pertencer a nenhuma ocorrência? Então, eu conheço um pesquisador da USP que publica é. só ele. Meu aluno não fez nada, pois meu nome eu fiz a medida, escrevi. Eu acho que não dá pra fazer, porque o cara, o que, que ele vai fazer? Ele vai publicar? Se ele for publicar, ele vai precisar de uma comunidade científica que vai ler. Uhum. Ele precisa de um alvo. Essa é a comunidade científica, ele precisa, então, eu acho que não dá. Gente, não dá. Ou o cara, ou o cientista que vai conseguir o dele. Um dos maiores que teve lá o Tesla, morreu numa miséria, pô. Ele inventou tudo, teve uma tomou um tomo, teve uma briga, não tinha mais pra quem, para quem dizer, para quem vender, para quem dar, Na comunidade científica tem que ter um louco, doutor. Uhum. Dependente do de foco. Tem que ter muita profissão sozinho. Por mais que a gente que ache que faça, né? vários deuses aqui dentro. E os alunos eles devem definir prioridades nas pesquisas? Não. Acho que não. Deve ter mérito. Que, que critério é dado para fomentar uma pesquisa, ou um bolsa ou com financiamento? O trabalho tem que ter mérito. Mas não deve ter prioridade. Hoje gente sabe que a prioridade é fazer rede. Fazer rede de, de pesquisa, temático, CEPIDs, né? Mas não existe uma... Eu não concordo com essa... Teve uma época que era só nano. O provava nano. Tô fechando, nano. Se eu colocasse micro, não provava você trocava micro por nano, não aprovava. Então eu não acho que não. Não deve ter, é o trabalho deve ser fomentado por mérito. Uhum. Do pesquisador, do aluno proponente e principalmente da pesquisa. Uhum. Não de mérito, independente de qual for. E bom, para finalizar agora duas últimas perguntas, né? Qual o futuro da química? Mundial? Departamento de química? Não, aí estava... debate lendo um livro do Marcelo Gleiser há pouco tempo A Dança do Universo você esse livro? Que ele conta a história da da ciência dos gregos, como eles olhavam e vem explicando, ele chega até Hubble ali em 1970, passa por tudo não dá pra, pra dizer, um, ter um paradigma né? eu acho que a, a química vai continuar explicando os usando a física a matemática para explicar os seus os seus modelos, suas seus, seus sistemas mais complexos, ela vai continuar evoluindo em todos os anos eu não consigo ver, eu, eu acredito muito nessa questão filosófica, até com o que o Marcelo Glaser, o Marcelo Glaser fala, como é que é lá, assistiu o filme Eduardo, Stephen Hawking, assistiu com o contextual do Stephen Hawking assistindo o cinema, o filme dele aí, da física tem que ter. O que é, acho que o pesquisador tem que enxergar qual o caminho ele segue, senão ele vai ficar parado. Eu acho que não vai ser, a gente não vai conseguir mais descobrir descobrir elementos novos para tabela periódica. Uhum. Mais um cabo dos dois ali em espaço, né? Eu não sei nem se isso é importante, mas uhum. mas a química ela, ela, ela ficou muito interdisciplinar. Né? Hoje a química para dentro da materiais, para dentro da medicina, para dentro da biologia. Hoje, e eu acho que esse é o futuro. Uhum. O futuro da química é a interdisciplinaridade dela, não é só mol, mas não e tabela periódica. Uhum. A gente consegue hoje abranger muita coisa. Uhum. Espero que a gente entre uhum. nisso aí. E o que é ciência? O que é ciência? A ciência pra mim são todos os fenômenos que o universo tem, independente de E aí a gente tem que ter a teoria, a base e alguém para tentar entender esse fenômeno. para mim, a ciência é um fenômeno global, independente de qual for. Que é social, ciência biológica, ciências químicas. Né? Um conjunto de sistemas complexos, né? muito complexos, que a gente tenta compreender. Para mim, ciência é Compreender o universo, não o universo, até o universo nosso, astrofísico, mas trono, astro, É a compreensão do universo que a gente vive. Isso é ciência, ciência para mim, é compreensão do universo. Uhum. É uma ferramenta que a gente usa para compreender o universo. Qual o universo, qualquer um. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.